Скотт Лінч Лукавство Локала Мори. Текст читає Сергій Оробчук Інтерлюдія Доньки Камора Перша справжня революція в злочинному житті Камора була задовго до Капи Барсаві. Вона передувала його злету майже на 50 років і сталася винятково через певний брак самоконтролю з боку сутенера на ім'я Грубий Тревор Варгас. Грубий Тревор. Мав багато інших прізвиськ, більшість із яких використовував приватно у своїй маленькій стайні повій. Сказати, що він був нестриманим, убивчо-божевільним, поранило б почуття більшості нестриманих та убивчо-божевільних. Як це часто траплялося, він був більшою небезпекою для власних повій, ніж хлопаки, яких вони обробляли заміть і срібло. Єдину протекцію, яку він насправді запропонував їм, був захист від його власних кулаків, який можна було отримати, віддавши йому майже все, і лишивши собі крихітну частку грошей, що вони заробляли. Якогось вечора одна особливо знуджена повія виявила, що не бажає долучатися до його улюбленої вечірньої розваги, яка полягала в тому, щоб отримати задоволення з її рота. При цьому він тягнув жінку за волосся, поки та не закричить від болю. Кенжал схований у корсеті. Вирвався, перш ніж вона це усвідомила. Вона засадила його ліворуч від чоловічої мужності Тревора у суглоб стегна і розпанахала його звідти праворуч. Було страшенно багато крові, що й казати про крики, але спроби Тревора спочатку дати відсіч, а потім втекти, були значно сповільнені, швидкістю, з якою його життя випливало між його ніг. Його колишня повія потягла чоловіка на землю і сіла йому на спину, щоб він не випус із кімнати. Сили чоловіка згасли, і він дуже швидко помер, не оплаканий аж ніким. Наступної ночі начальник Тревора послав іншу людину, яка мала взяти на себе Обов'язки Тревора. Жінки у старій стайні Тревора зустріли його з усмішкою на обличчях і запропонували йому безоплатно спробувати їхні послуги. Оскільки в нього була купка битої цегли там, де більшість людей зберігали свої мізки, він погодився. Коли чоловіка вправно роздягли відокремили від зброї, його вдарили ножем одразу з кількох боків. Це справді перевернуло увагу старого капи Тревора. Наступної ночі він послав 5-6 людей, щоб виправити ситуацію. Але трапилася дивна річ. Ще дві-три зграї повій позбулиться своїх сутенерів, дедалі більше осередок жінок претендував на склад на північному сельці, як на свій штаб. Люди капи знайшли не шість чи сім переляканих повій, як їм казали, а майже два десятки розлючених жінок, які вважали за потрібне озброїтися, пускаючи вхід усі монети, які могли зібрати. Арбалети є досить ефективним вирівнювачем ситуації, особливо на близькій відстані, з перевагою несподіванки. Тих п'ятьох чи шістьох чоловіків більше ніхто не бачив. Так почалася серйозна війна. Ті капи, які втратили сутенерів і повій, намагалися виправити ситуацію, а з кожним днем жінок, що приєднувалися до повстання, все більше. Вони найняли кілька інших банд, щоб ті служили їм як захист, заснували будинки розпусти за власними стандартами і почали працювати там. Послуги, які вони пропонували в зручних і добре обладнаних кімнатах, були значно кращими від тих, які надавали банди повій, якими досі керували чоловіки, і потенційні клієнти почали віддавати свою монету на бік жінок. Було багато крові. Десятки повій жорстоко вбили, а кілька їхніх борделів спалили дотла. Але за кожну даму ночі, яка гинула, людина якогось капи отримувала те саме. Жінки відповідали на подібне-подібне, так само жорстоко, як будь-яка капа в історії Камура. Між капами та міськими повіями становилося хитке перемир'я. Згодом це перемир'я переросло в стабільну та взаємовигідну домовленість. Повії міста по-доброму розділилися на дві групи, визначені територію. Портові зайняли західну частину Камора, а гільдійські лілії правили на сході. І обидві організації спокійно уживалися на сильці, де було найбільше роботи, і від того лише процвітали. Вони найняли собі лояльних охоронців і перестали наймати головорізів з інших банд. Хоча їхнє життя не можна було вважати приємним, у світлі їхнього ремесла. Принаймні, тепер вони твердо контролювали власні справи та могли примушувати клієнтів приймати їхні правила благопристойності. Вони побудували та зберегли доополію, а в обмін на обіцянку не брати участь в будь-яких інших формах злочину, вони забезпечили собі право безжально придушувати будь-які спроби сутенерства жінок поза сферою компетенції їхніх двох банд. Звичайно, деякі чоловіки не звертали уваги на правила, які встановлювали жінки. Вони намагалися ляскати своїх повій, або відмовлялися платити за послуги, або ігнорували стандарти, встановлені жінками щодо чистоти та пияцтва. Багатьом довелося вивчити непрості уроки. Як багато чоловіків на свій жаль зрозуміли, неможливо бути великим і страшним, коли одна сердита жінка тримає між зубами твого члена, а інша приставила до твоїх ніг стилет. Коли Карло Барсаві викосив своїх опонентів і став відомим як єдиний Капакамура, навіть він не наважився порушити рівноваги яка виросла між традиційними бандами та двома гільдіями повій. Він зустрівся з представницями портових іллій, погодився дозволити їм зберегти свій квазі-автономний статус, а вони погодилися на регулярні виплати за його допомогу. Виплати як відсуток від прибутку значно нижчі, ніж будь-які інші внески, які сплачують капі правильні люди Камора. Барсаві зрозумів те, що надто багато чоловіків у місті не могли осягнути. Він дійшов до думки, яку підкріпив руками пізніше, коли взяв сестер Берангія своїми головними помічницями. Він був достатньо мудрим, щоб усвідомити, що недооцінювати жінок Камора можна лише з великою загрозою для здоров'я. Глава 15. Павучий укус. Один. «Чи можете ви запевнити мене, – сказав Ібеліус, – що будете піклуватися про себе краще, ніж раніше? Або що ваш друг Жан?» Піклувався про себе минулого тижня. Пане Ібеліусе, сказав Лок, ви наш лічець, а не мати, і як я вже казав вам десяток разів сьогодні в день, я повністю готовий тілом і розумом до цієї справи у вороному леті, я сама обережність. Що ж, сер, якщо це так, то сподіваюся, що ніколи не зустріну самої необережності. Ібеліусе, простогнав Жан, дайму спокій. Спершу женися, а потім уже підкаблучийся так старанно. Жан сидів на матрасі виснажений і досить пошарпаний. Темрява волосків, що густіли на обличчі, лише підкреслювала його неприродну блідість. Він отримав серйозні травми. Голі груди хлопця були обв'язані великим шматком тканини, і такі ж бенти обмотували його ногу під бриджами та праве плече. Ці всі стають у пригоді, сказав Лук, поправляючи манжети свого, а в минулому, мераджо пальта. Але, думаю, наступного разу краще заплатити трохи більше за безшумну версію Жани. А потім ви можете перев'язати собі рани, сер, і не класти свої власні припарки. Хоча смію припустити, що вам обом було б швидше і легше просто викопати собі могили, спокійно відпочивати в них до неминучого переходу до спокійнішого стану справ. Пане Ібелюсе, мовив Лок, схопивши старого за руки, ми з Жаном більш вдячні за вашу допомогу, ніж можна сказати. Я підозрюю, що ми обоє були б мертві без вашого втручання. Я хочу відплатити вам за час... Який ви витримали з нами тут, у цій халупі. Я очікую отримати кілька тисяч крон у дуже короткий термін. Частина з них ваша. У вас буде нове життя далеко звідси, з дуже повними кишенятами, а решта буде використана, щоб помістити капурацію під землю, вище носа. Подивіться, що Жан уже зробив з його сестрами. Подвиг, який я не зможу здійснити знову, сказав Жан, бережи себе, локу я не зможу прибігти на допомогу, якщо сьогодні щось піде не так. Хоча я не сумніваюся, що ви спробуєте, пробурмотів і Белюс. Не хвилюйся, Жане. Це буде не що інше, як звичайний вечір із герцогом і всім його довбаним двором, зібраним у скляній вежі на висоті 600 футів у повітрі. Чому може піти не так? Цей саркан звучить непереконливо, сказав Жан. Ти справді цього чекаєш, чи не так? Звичайно, Жане. Ланс не б від радості, якби був живий. Я збираюся зіграти Лукаса Феройта перед проклятим герцогом, що й сказати про всіх інших. Знайомих нам перів. Демарес Фелучія старий джаваріць, слава нечесному наглядачу, це буде фантастична розвага, якщо припустити, що я на коні. А потім гроші будуть у наших кишенях, а потім помста, коли тебе чекають у маєтку Сальвар. У третій годині пополудні, а це означає, що я більше не маю часу на байдикування, Жанна Ібеліусе, який у мене вигляд. Я навряд чи впізнав би того чоловіка, якого ми поклали на ліжко хворим кілька днів тому, сказав Ібеліус. Дізнаюся, «У вас, напрочуд високий рівень професійної майстерності. Я ніколи не міг уявити такого ступеня ліцидійства». «Це нам на користь, пане Біаліусе», – сказав Жан. «Мало хто може уявити. Ви здаєтеся готовим до вечора, пане Фервайте. Отже, ти збираєшся пройти кружним шляхом до Ісладорона, так?» «Боги, так. Я боже вільний, але до певної міри. Я піду на північ через складовище і вгору через Тихий. Сподіваюся, що не побачу жодної душі, коли вийду з попелища». Говорячи він попри страшну спеку, закутався в непромокальний плащ, який Жан приніс із зустрічі з сестрами Барангіас. Той приховував його вишуканий одяг від цікавих очей, доки він не сягне пагру шепотів. Чоловік у гарному вечірньому одязі може привернути занадто багато уваги в темних куточках попелища. «Тоді я на в лед», – сказав лок. «Ну, то до зустрічі, Жане. Відпочинь як слід. Пане Ебеліусе, оточіть Жана своєю материнською вагою». Я сподіваюся повернутися з дуже хорошими новинами. Буде радий, якщо ви взагалі повернетеся, – сказав Ібелюс. 2. Святолітнього сонцестояння. День змін. 17-го партіса, 78-му році Азегіли, як це було б у Теринському календарі. У день змін місто Камор збожеволіло. Мінлива гульня займала широкий круглий ставок на ринку, але цей був меншим і більш нерівним, ніж офіційні щомісячні гуляння. Центральним елементом цього був плавучий майданчик для гри в ручний м'яч, зроблений із кількох з'єднаних разом плескатих барок. Команди вибирали кольори з бочки. Потім, відібрані у випадковому порядку, вони п'яно гамсели одне одного, а натовп, що складався винятково з простолюду, аплодував. Коли команда забивала, невеликий човен із пивною бочкою, прив'язаною посередині, плив уздовж ігрового майданчика та розливав напій для кожного члена команди. Природно матчі ставали дедалі дикішими та бруднішими. Чимало гравців кидало у воду, щоб їх виливала команда старанних жовтих курток, які в іншому разі і не подумали втручатися. Простий люд правив вулицями Нижнього Камора в день змін. Вони влаштовували мандрівні пікніки, тягали з собою бочки зелом і мішки з вином. Потоки гуляк перетиналися, штовхалися, з'єднувалися і розділялися. З висоти пташиного лету можна було побачити нерівні юрби, що циркулювали вулицями міста, як кров у судинах нетверезого чоловіка. Торгівля насильця текла рікою. Святкування затягувало моряків і гостей з чужих берегів, як водойма, що пливе донизу. Кілька годинка морської гостинності, і запрошені гуляки ледве могли відрізнити свою дупу від барабанної перетинки. Наступного дня дуже мало кораблів вирушало з порту. Мало хто мав стільки людей, щоб підняти хоча б вимпел, що й казати про вітрило. На казані, тіснині та покидьках Люди Капи Раці святкували щирість свого нового правителя. За його наказом викотили десятки-десятків бочок з дешевим червоним вином на легких візках. Ті банди, які були надто бідні чи надто ледачі, щоб добратися до роздоріжжя гріха і пороку, яким був сільце, пиячили до одуріння на власних порогах. Гаристи Раці ходили по околицях, які він вважав своїми, з кошиками хліба, роздаючи їх усім, хто просив. Виявилося, що в кожній паляниці була мідна чи срібна монета. І коли ці приховані дари виявили, за допомогою кількох випадково зламаних зубів, жодну паляницю хліба на південь від Крамового району не захистили від грабунку. Плавуча могила Раці була відкрита для відвідувачів. Кілька його гаристів зі своїми бандами розважалися грою в карти, яка сягнула епічних розмірів. На її піку 45 чоловіків і жінок сварилися, пили і кричали одне на одного над темними водами пустки, водами, які поглинули капу Барсаві та всю його родину. Раці ніде не було видно. Того вечора в нього були справи на півночі, і він не сказав нікому за межами свого близького оточення слуг, які були з ним із самого початку, що буде при дворі герцога і дивитиметься на них згори, з вежі воронів влет. У храмовому районі День змін відзначили стриманіше. У кожному храмі повний склад священиків та посвячених мінялися місцями в постійному циклі. Чорні мантії дому Азігіли провели величний ритуал на сходах храму Йону. Слуги батька Чіпких Вод вчинили так само на своїх. Дама Еліза і Азрі, Морган та Інара, Гандоли Сендовані, усі делегації божественного запалили свічки та співали до неба перед різними вівтарями, а потім рушили далі. Кілька додаткових благословень показали в згорілому домі Переландро, де самотній старий у білих шатах бога знедолених, нещодавно викликаний за Шміра, розмірковував про у храмі, який був переданий йому на піклування. Він не мав гадки, як почати складати свій звіт для головного священника Переландро про розруху, яку він знайшов у підвалі Зелдерскла, про існування якого він не був проінформований до своєї подорожі. На північному куті та фонтанному закруті заможні молоді пари прямували до двосрібної зелені, де, як вважалося, любощі напередодні літнього сонцестояння приносять удачу. Подейкували, що будь-який союз, укладений там до лжесвітла, принесе подружу те, чого вони найбільше бажають у дитині. Це був приємний бунок, якщо це правда, але нині більшість чоловіків і жінок, схованих серед щебеневих доріжок і шелестких стін зелені, бажали лише одне одного. У водах старої гавані фрегат «Сатисфакція» стояв на якорі. На його щоглах майоріли жовті прапорці, а жовті ліхтарі сяяли навіть удень. На палубі снував із десяток фігур, нишком займаючись підготовкою корабля до нічних дій. На щоглах були прикріплені арбалети, а на них накинута парусина. Під поручнями на верхній палубі корабля натягнули протиабордажні сітки. Всюди стояли відра з піском для гасіння полум'я. Якщо берегові машини почнуть стріляти, деякі з них, напевно, почнуть жбурляти алхімічний вогонь, проти якого вода була гірша, ніж марна. У затемнілих трюмах під верхньою палубою корабля ще три десятки чоловіків і жінок світовечеряли, щоб наповнити шлунки, коли настане час діяти. Серед них не було жодного хворого. Ні в кого не було навіть найменшого натяку на гарячку. Біля підніжжя воронового лету, дому та палацу герцога Ніковантика Морського по спіралі навколо основи вежі стояла сотня екіпажів. Чотири сотні візничих і гвардійців у лівреях юрмилися, насолоджуючись частуванням, які приносили їм чоловіки та жінки в барвах герцога. Вони будуть цілу ніч чекати появи своїх лордів і леді. День змін був єдиним днем у році, коли майже всі пари Камора, усі дрібні дворяни з острова Альчегранте та всі члени п'яти сімей у їхніх скляних вежах збиралися в одному місці пити та бенкетувати, замишляти, плести інтриги і обмінюватися компліментами й образами, поки герцог дивився на них згори своїми водянистими очима. З кожним кроком прийдешнє покоління правителів Камора спостерігало, як стара гвардія дедалі свішала на їхніх очах. З кожним роком їхні поклони та реверанси Набували деякого перебільшення. З кожним роком шепітки ставали все отруйнішими, можливо, нікованти правив занадто довго. Цілих шість ланцюгових ліфтів обслуговували воронів лед. Вони підіймалися й опускалися, підіймалися й опускалися. З кожною новою кліткою, яка зі скрипом прочинялася на вершині вежі, новий шквал людей у кольорових пальтах і вишуканих сукнях висипав на посадкову терасу і змішувався з балакучим потоком вельмож і підлабузників, можна владців і самозванців торговців і ледерів, п'яничок і придворних хижаків. Сонце з усієї сили палило ясновельможне зібрання. Лорди та леді Камора нимов стояли на озері розплаваного срібла, на вершині стовпа білого вогню. Повітря зарябіло від хвилі тепла, коли залізна клітка, що тримала Лука Ламоро та Сальвар, з торохтінням поїхала по замкових механізмах на краю тераси герцога. 3. Святі основи, сказав Лук. «Ніколи ще не бачив подібного. Я ніколи не був так високо в повітрі. Клянуся руками під водою, я ніколи не був у такому високому товаристві. Мілорде та Меладі Сальваро, вибачте, якщо очіпляюся до вас у Бог як потопельник». «Ми з Софією приходили сюди з дитинства», – сказав Лоренцо. «Щороку цього дня. Це приголомшло лише перші 10 11 разів, коли ви це бачите. Повірте мені». «Доведеться повірити вам на слово, мілорде». Слуги в чорно-сріблястих лівреях із рядами полірованих срібних гудзиків, що вилискували на сонці, відчинили двері клітки, і Лок пішов слідом за сальварами на посадкову терасу. Повз них пройшов загін чорних курток у повному парадному вбранні, з арпірами по сріблених піхвах за плечима. Солдати носили насунуті майже на очі високі чорні хутряні шапки з медальйонами з гербом герцогства Камор. Лок здригнувся, подумавши про те, як ті почувалися годинами маршируючи туди-сюди під безжальним оком сонця. Він і сам добряче підтнів під своїм одягом, але вони з Сальварами принаймні мали змогу рухатися всередині вежі за бажанням. Дон Лоренцо і Дона Софія, мілорди міледі Сальвара. Чоловік, який підійшов до них з краю натовпу, був дуже високий і широкоплечий. Він стояв на цілу голову вище від більшості присутніх каморців, а кутасті риси обличчя та надзвичайно світле волосся були ознакою, Найдавнішої, найчистішої варданської крові. Цей чоловік мав коріння на Далекому Північному Сході, в Астраті чи Вінтілі, серці королівства сіми оснув. Цікаво, що він був одягнений у чорне вбрання нічної варти зі сріблястими капітанськими зірочками на комірі, а його голос свідчив про чистий каморський вищий клас без натяку на будь-який інший акцент. «Так, це ми», – відказав Дон Лоренцо. «Ваш слуга, мілорде і леді, мене звати Стівен Рейнард». Дона Варченца, гадаю, згадувала мене вам. О, звичайно. Дона Софія простягла руку. Рейнард вклонився до пояса, виставивши вперед праву ногу, взяв її рукою і поцілував повітря просто над нею. Дуже рада нарешті познайомитися з вами, капітане Рейнарде. А як там, шановна дона Варченца, сьогодні? Вона в'яже Міледі, сказав Рейнард з посмішкою, яка немов натякала на жарт, відомий лише їм. Вона зайняла одну з віталень герцога для себе. Ви знаєте, як вона ставиться до великих галасливих зібрань. «Я, звісно ж, поспішу до неї», – сказала Софія. «Мені хотілося побачити її». «Певенше почуття будуть взаємними, міледі, але дозволю собі припущення. Це пан Фервайт, торговець з Емберлена, якого, як мені казали, ви приведете». Грейнар знову вклонився, цього разу тільки від шиї, і ватранською мовою з вираженим акцентом сказав. «Нехай основи течуть рівно, а моря спокійно, пане Фервайте. Нехай руки під хвилями принесуть вам удачу» відповів лок власною набагато м'якшою вадранською щиро здивований він знову з вічливості перейшов на теринську та ви мій земляк капітан Рейнарте, на службі в герцога камурського як чарівно я би сумнівно вадранської крові сказав рейнард але мої батьки померли коли я був в немовлям під час торгової місії в цьому місті мене всиновила і виховала дона Варченца, графиня бурштинового складу яскравої золотої вежі онде там своїх дітей вона не мала Хоча я не можу успадкувати її титулу та її майна, мені дозволили служити в нічній варті герцога. Дивовижно. Треба сказати, ви маєте надзвичайно грізний вигляд, як у самих королів Основ. В'юся б, б заклад, що герцог дуже радий мати вас у себе на службі. Я всім серцем сподіваюся, що це правда, пане Фервейте, Але, прошу, я затримую вас. Прошу вибачення, мілорде та міладі Сальваро. Навряд чи я можу слугувати гідною темою для розмов. З вашого дозволу я проведу вас у вежу. Звичайно сказала Софія. Вона нахилилася до локового вуха і прошепотіла. До Верченця, примила стара пані, така собі добра бабуся для всіх нас, жінок Альчігранти. Вона арбітер усіх наших пліток, можна так сказати. Їй погано. З кожним місяцем вона все віддаляється, віддаляється від усіх. Але вона досі дуже близька нам. Сподіваюся, у вас буде нагода познайомитися з нею. Я з нетерпінням чекаю цього Міладі Сальваро. Рейнард провів їх у самовежу, і від вигляду, що відкрився очам лука, він мимохідь роззявив рота. Зовні воронів лед був матово срібним, всередини ж, принаймні на тих поверхах, які він міг бачити, майже прозорим. Здавалося, немов середині скла, жив димчастий серпанок, відсікаючи відблиски сонця, зводячи його до простого білого кола над головою, яке можна було легко побачити неозброєним оком, але крім цього, ніщо не закривало виду на місто, немов скла не було взагалі. На півночі лежала горбиста місцевість і текла широка анжевіна. А на півдні всі острови Нижнього міста розкидалися, мов позначки, на карті. Лок міг навіть розледіти тонкі чорні фігури корабельних щогл, що, похитуючись, дрейфували повз південний край міста. У животі хлопця затріпотіло від запаморочення. На рівні вежі, просто над ними, починався небесний сад. Кажуть, що в горщиках і діжах на даху було 100 тонн родючої землі. Виноградні лози каскадом спадали з боків. З верхівки вежі проростали доглянуті кущі й цілі дерева. Маленький круглий ліс у мініатюрі. У гіллі одного з тих дерев, на південь від Залізного моря, стояв дерев'яний стілець, який вважався найвищою точкою в каморі, до якої могла дістатися будь-яка здорова людина. Небесний сад був повний дітей. Це було місце, куди відпускали гратися всіх наймолодших дворян, поки їхні батьки займалися придворними справами внизу. Підлога, на якій вони стояли, не перекривала всіх 100 футів ширини вежі. Це була півкуля, яка охоплювала лише північну половину діаметра вежі. Лох схопився за поруччя біля південного краю підлоги і подивився вниз. Під ними було ще 4 напівсфоричні галереї, кожна приблизно на 20 футів нижче за ту, що вгорі, і кожна заповнена вщент. Запаморочення знову загрожувало проковтнути його. Дивлячись униз, ще на на 80 футів на землю з прозорою стороною вежі та цим запаморочливим південним краєвидом, що розкинувся перед ним, він відчував, ніби світ хилиться на своїй осі. Рука Дона Сальвари на його плечі повернула його в дійсність. Вас здолала недуга воронового лету, Лукасе, засміявся Дон. Вхопилися за поручях за коханку. Ідіть ною, ну, підкріпіться. Ваші очі часом звикнуть, і все стане здаватися абсолютно нормальним. О мілорде Сальваро, якби ж це тільки виявилося правдою. Але я залюбки відвідав би банкетні столи. Дон провів його крізь тісноту шовку, бавовни, кашеміру та рідкісного хутра. Когось обдарував кивком, когось помахом руки. Софія зникла разом із Рейнартом. Банкетні столи, або, можливо, це були просто столи для закусок, легкі післяобідні заїдки на такому заході, могли б конкурувати з основною стравою на якісь менші події. Були накриті облямованими сріблом льняними скатертинами, завдовжки 50 футів від кінця до кінця. Гільдійські кухарі, майстри восьми красних мистецтв Камора, стояли, виструнчувшись у своїх кремово-жовтих церемоніальних мантіях і чорних шапочках із золотими шнурами, що висіли в них за вухами. Кожен шеф-кухар, чоловік чи жінка, мав хитромудрі чорні татуювання на чотирьох пальцях рук. Кожен малюнок представляв опанування однієї з восьми гастрономічних форм. На одному кінці банкетного столу були десерти. П'яте красне мистецтво, вишневі тістечка з кремом, укладені в оболонки із сухозлітного золота, призначені для споживання, пиригу з корицею, старанно викладені за допомогою клею з медової пасти у формі вітрильників, цілий флот корабліків із білими марципановими вітрилами та родзинками замість екіпажу, були видовбані груші, серцевини яких замінена циліндрами з річкової дині або просоченими бренді вершками. Були там і почищені річкові дині, зелена шкірка, яких була зішкрябана, відкриваючи рожевий м'якуш усередині. Кожне відкрите рожеве обличчя мало рельєфну скульптуру герба камора, а алхімічні кулі, встановлені середині день, сяяли принадним рожевим світлом. На іншому кінці столу було м'ясо. На кожному срібному тарелі була фантасмавола. Неможлива страва, уявна тварина, утворена шляхом з'єднання половин двох окремих істот під час підготовки. Та приготування. Лок побачив смаженого кабана з головою лосося, який лежав на гірці чорної ікри. Поруч була свиняча голова з болотним яблуком у роті, а замість тулуба печений каплун. Усе це було покрито коричневим карамельним соусом та інжирами, і лок піддався бурщанню внизу живота. Один з кухарів нарізав йому добрячу порцію свині каплуна, яку він їв зі срібної тарілки маленькою срібною виделкою. М'ясо розстало в роті з консистенцією вершкового масла, і від смаку йому закрутилася голова. Він тижнями не коштував нічого настільки смачного і знав, що для приготування чогось такого вишуканого у його старому скляному підвалі знадобилися б усі його сили, помножені зусиллями братів Санців, на вершині їхньої майстерності. Але від думки про це страва враз втратила смак, і він швидко дожував і проковтнув. Голову бика з тулбом кальмара він вирішив пропустити. У центрі банкетних столів була коронна страва, принаймні цього поверху. Це була річ надзвичайно невитонченої витонченості. Вісім футів завдовжки. І стівна скульптура міста Камор. За острови слугувало печене солодке м'ясо на маленьких металевих платформах. Канали між тими платформами були залиті якимось синім алкоголем, який розливав у кубки шеф-кухар з правого боку діорами. Кожен основний міст у місті був представлений копією кристалізованого цукру. В кожній головній пам'ятці Зелдерскла було надано крихітний аналог від зламаної вежі на півдні до домоскраних троянд і п'ятивеж, веж, звідки відкривається краєвид на все. Лок придивився дуже уважно. Був навіть крихітний шоколадний галеон, трохи більше за Мегдаль, який плавав у дерев'яній пусті з коричневого пудингу. Як ваші справи, Лукасе? Дон Сальвара знову був поруч із Келухом у руці. Слуга в чорному висмикнув Лука з пальців тарілку, коли він повернувся поговорити з Доном. «Я приголомшений», – сказав Лук, без особливого перебільшення. «Я й гадки не мав чого чекати. Клянуся основами, напевне й добре, що я не мав жодних упереджень. Сам двір короля основ, напевне, має бути таким. Я не можу придумати ніякого іншого місця, з яким цю пишноту можна було б порівняти». «Ви шануєте наше місто своїми добрими думками», – сказав Лоренцо. Мені дуже приємно, що ви вирішили приєднатися до нас. Я щойно спілкувався з кількома перами. За якусь годину в мене буде серйозна розмова з одним із них. Адаю, з нього можна отримати приблизно три тисячі крон. Мені неприємно це казати, але він досить м'який і дуже люб'язний до мене. Лукасе, вигукнула Дона Софія, коли знову з'явилася з Рейнартом позаду. Лоренцо показав вам тут усе як слід. Міладі Сальваро, я дуже вражений видовищем цього бенкету. Насмілюся припустити, що ваш чоловік... Міг би залишити мене сидіти в кутку, і я все одно відмінно розважався б увесь вечір. Звісно, я не вчинив би так із паном Фервейтом, засміявся дон Сальвара. Я саме розмовляв із доном Беларіджо Люба. Він тут із тим скульптором, якому протигував останні кілька місяців, тим однооким лашенцем. Повз пройшла група слуг у лівреях. Четверо чоловіків несли щось важке на дерев'яних марах. Там була якась скульптура із золота і скла, блискуча піраміда. З грибом камора. У середині, певно, були алхімічні лампи, бо скло світилося гарним помаранчевим відтінком. У лока на очах колір змінився на зелений, потім на синій, потім на білий і знову на помаранчевий. О, як гарно! Дона Софія була явно залюблена в усе алхімічне. Мінливі відтінки! О, ці налаштування мають бути точними. Як би я хотіла зазирнути середину. Скажіть, чи може з Дона Веларіджо виліпити мені такий? Ще три групи чоловіків протягли повз іще три скульптури. Кожна вигравала дещо інакшим візерунком мінливих кольорів. «Не знаю», – сказав Рейнард, – «це подарунки для герцога від одного з наших… більш незвичайних гостей. Вони були узгоджені з моїм начальством. Вони, звичайно, гарні». Лок повернувся до банкетного столу і раптом зрозумів, що стоїть за шість футів він Джанкани Мераджо, у якого на грудях була орхідея, в одній руці срібна тарілка з фруктами, а в другій – Розкішна, молода жінка в червоній сукні. Погляд Мераджо кознув по локу, а потім стрибнув назад. Ті проникливі очі зупинилися на хлопцю та на його одязі, який сьогодні був на ньому. Головний міняйло міста роззявив рота, потім немов передумав, а потім знову розтулив його. «Сер!» – сказав Мераджо холодним голосом. «Перепрошую, але...» «Ну що, пане Мераджо?» – до нього підійшов Дон Сальвара. Побачивши Дона, Мераджо знову столив рота і вічливо вклонився. До пояса, хоч і не дуже глибоко. «Донь Сальвара», – сказав Мераджо, – «і, мила дона Софія, як приємно бачити вас обох. Вітаю вас, капітане Рейнарте». Він ледве глянув на високого вадранця і знову втупився в лока. «Пане Мераджо», – сказав лок, – «який же щасливий збіг обставин. Як приємно нарешті зустрітися з вами. Я багато разів шукав вас у вашому банкірському домі і, боюся, ніколи не мав нагоди висловити вам належну шану». «Справді». А я саме збирався запитати, хто ви, сер? Пане Мераджо, – сказав Дон Сальвара, – дозвольте мені представити Лукаса Фервайта, торговця з Емберлена, слугу дому Бельостер. Він прибув обговорити ввезення певного об'єму легкого пива. Я хотів би побачити, як їхній емберленський ель позмагається з нашим найкращим пивом. Лукас, це шановний Джанкана Мераджо, господар банку, дому, який має його ім'я, відомий багатьом як герцог Білого Заліза. І то недарма. Усі фінанси кружляють навколо нього, як сузір'я на небі. До ваших послуг, сер, сказав лок. З Емберлена, з дому бельостер. Так, сказала Дона Софія, він тут на бенкеті наш особливий гість. Пане мераджо, сказав лок, сподіваюся, я не дозволяю собі занадто багато, але чи подобається вам крій мого пальта, а тканина? Дай запитання, сказав мераджо, спохмурнівши. Бо і те і те, мені здається, напротив знайомим. Так і має бути, сказав Лок. «За порадою сальварів, я добув собі єдиний костюм, пошитий у вашому каморському стилі. Я попросив кравця вибрати крій, який особливо приглянувся людині з найвишуканішим смаком у всьому місті. І кого йому було назвати, як не вас, сер? Цей костюм пошитий відповідно до ваших власних уподобань. Сподіваюся, ви не сприймете це за нахабство, якщо я скажу, що мені в ньому неймовірно зручно». «О, ні», – сказав Мираджо, здаючись страшенно збентеженим. «О, ні, зовсім не нахабно». «Дуже приємно, сер, дуже приємно. Я хм, почуваюся не так добре. Спека, бачите. Піду я, напевно, скуштую пуншу. Було приємно познайомитися з вами, пане Фервайте. Дона Софія, Дона Лоренцо, з вашого дозволу». Мараджо відійшов, озирнувшись через на лука, а потім похитав головою. «О, нечесний наглядачу», – подумав лук. «Ось смішний сучий сини. «Лукасе», – сказала Дона Софія, – «ви наїлися? «Гадаю, цілком протримуюся ще довго, міледі». Прекрасно. Чому б нам із вами не полювати Дону Варченцу? Вона ховається на одній із галерей, згорбившись над своїм в'язанням. Якщо вона сьогодні при ясному розумі, то страшенно вам сподобається, гарантую. Дона Варченце, додав Рейнард, зараз у крайній північній частині західної галереї, двома поверхами нижче. Ви знаєте місце, про яке я кажу? Отак, От відповіла Софія. Що скажете, Лукасе, завітаємо до старої. А Лоренцо поки може походити між гостей, і попрацювати над важливими справами, якими він має займатися. Я про це не забув люба, сказав дон Лоренцо з удаваним роздратуванням. Пане Фервете, сподіваюся, стара дона має сьогодні охоту говорити таринською. Ви можете виявити, що вас познайомили з еквівалентом кам'яної статуї, а може, вона просто так поводиться лише в моїй присутності. На жаль, не можу сказати, що це була цілковита маніна з її боку, мілорде Сальваро, сказав Рейнард. Я повинен деякий час ходити між гостей і намагатися мати такий вигляд, ніби я й справді на службі. Перекажіть мою прихильність Доні горченці, Міладі Софія. Звичайно, капітане, то вийдете, лукаси. Дона привела його до одних із широких сходів із Елдерсклан з лакованим дерев'яним поруччем. Біля підніжжя сходів м'яко поблискували алхімічні лампи в ошатних корпусах. Як гарно вони світитимуться після настання темряви. Планування поверху було таке ж, як і поверхом вище. Бо ще один... П'ятидесятифутовий банкетний стіл, заставлений всілякими делікатесами та чудесами, а біля нього була встановлена одна з дивовижно красивих скляно-золотих пірамід. Цікаво, подумав Лок. Міладі Сальваро, сказав він, усміхаючись і вказуючи рукою. Можливо, можна було переконати кількох слуг позичити одну з тих скульптур, коли ми підемо, і ви могли б зазирнути усередину. О, Лукасе, якби ж, але не можна відплатити герцогу за гостиність, позичивши в нього декоративні предмети, Бо мені так заманулося. Ходімо, нам потрібно спуститися на наступний рівень. Лукасе, Лукасе, що трапилося? Лок завмер, дивлячись просто на сходи, що вели на поверх нижче. Хтось саме підіймався цими сходами. Худий підтягнутий чоловік у сірому пальті, сірих рукавичках і сірих бриджах. Спідня сорочка й чотирикутний капелюх були чорні, шийні хустки яскраво червоні, а на лівій руці поверх шкіряної рукавички. Красувався дуже знайомий перстень перстень барасаві, чорна прилина. Капи Камора. Лок Ламора зрівнявся поглядом із капою Рацею, його серце гупотіло, як барабан бойової галери. Володар підземного світу Камора зупинився приголомшений. На його обличчі промайнуло чисте здивування, вираз, від якого глибин Локової душі піднялися дикі веселощі, а потім секундна ненависть. Рата скриготнув зубами, і лінії його обличчя напружилися. Нарешті він опанував себе, покрутив палецю злакованого чорного відьмацького дерева, і золотим наконечником, заклав її під ліву руку і лінивим кроком попрямував до лока і дони Софії.